herio hottzaren begogeiga gen urte uhna bete baita aurten. Baiona kommediatekan ostirralgau batez ziidegantzen mintsaldia, ogen ondotik haets a zailuzek bertsuak zituen ere. Ez dadaki Salbado sortu zelari garen zehakaren inguruan soriak jintziren kantatzera. Dakitana da urepelen e, kantari anitz bazela. Ostatuetan, e, mendie eta zelaietan, edo itzain edo hartzain zaudela jendeak aniz kantatzen zen. Ada urebelek dat jina bazen, neskatxabat, bastanetik, ostatu batean adizen zerbitzatzen eta erreiten zautan arek, memento hartan gerla ondoko lehen urteek ziren, jendea alegeraz zen, urepilen. Baziren, berztuak eta kantuak gaitzeko likua zaukan. Bazirean, bazkaldu eta kantuz eta berzutan hasiak, oraino ari zirenak gaua hanarat zoalari, ezin isilduz. Erraiteko, Salvador sortu den e, ingurumena, bersu eta kantu ingurumen bat zela. Bankan eman dezagun, hiru etxetarek bederen, atera dira e, kantuak. hiru etxetan bederen, ziren jendeak kantuak egiten zituztenak. Beste alde hiru izen aipatuko ditut hemen e, leku hondia chiki dutenak leku hartan, denbora hartan, hori zen baino harriet, Joanes harriet premundo bersolaria zen ajo garbiko bersolaria eta e, anitz andu da edi emandu aniz berxo aldudarrek eta ba inartako jendeak, jari esker e, jakin dute, ikusi dute bertsoa zerzen. Beste bihiztenak iri arte bertso, bertso nanto, eta simun ibarra zubikoa, ziren horiek, biak e, zumbian sortuat ziren, biak naparroako zumbian, eta adinak urepelerat arras gazterik urep eta bankara uh, Zubikoa ezagutu dut nik hoekienik ziren eta egiten gintzularik berxosaiuak antzen beti uh, iri arte ezagutu dut baina uh, ni ene denborakot utzia zuen aldiz haren kantuak baginazkien, bankako kantuak behi baliosa nere Mozkorra, hilpiztua hitlerren amentsa auto zahara, larrungo kantuak, ahoydenak, eta baurik, baginazken aurrak ginen ladik. Setasunok emaiten ditut beraz, erranduta mezela, erakusteko, Salvador, ze giroan sortu zen. Salvador gizona, Etzen, etzuen gish, gizon, goxogaten itxura agertzen. Berak ziomezela, nehori ezindut gorde, nire aurpegi iluna, Alai agertzema naiz ere, bihotza daukat negarrez. Eta Plastetako kantari bakardadez Josia zion letek daki zueme zela. Kantarietarek itzulita ilun eta triste pasatzen zituen zomaite gune txera sartu eta laneko gu, gogo gutirekin dio leonik. Haren, Andriak, horai, iladena hori ere. Bazen gizon hartan <coughs> gauza tristeri buruzko isuribat. Erresil, zendu eta erresil urunako bertsulari zen, errantzautan ze plazarrekin hariko nintzan, bersotan, nire lagunorren hilkutxaren aitzinean. Bersalde uste dut bere buruaz, zuen aburuaet zela hambatekoa. Ez bere berxotako dohainaz, ortaz arro ere izan zitaken, baina bere gizotasunaz ahulezian ere nagusi zanda egundainotik. Nede haitazenak zer uratekoan berekin joan zituen dohain gehiienak. Hau nitaan da gizonaren kitzika kiskila. Teket nola itzuliko dian, gure itzultzaleak. Nere lana egiten dut alegiazko karchotasunez. Bon, egero, biz, bizta hauste eta paira menolok lehen goa utzi. Nede gogoa eta bihotza berriz lurrean dago utzi. Esturak baizik ez bada karkit zuganako gutzia, oto izbada, den baino ere gogorra goa bilakabekit Ikus hemen gizon horren garrasi hori. Eran hitzen soinoak, Ene ustez, ederki azaltzen du garrasia hori. Errandezago noraino, gazte berso berxo kaskarrafrango bota duela oztatuzoko horietan. Gero kanbiatu zen dio piarre bidondoaren hauzoak. Bena, memento batez, berak ez du bete, berxolari gazte bati emaitentzion kontseilua, hau ertenzion, berxotan beti harzaite zure bihotzaren araberan eta entzun nahi ez duzunikan berzeri nehori ezerran. Baina oro har etzen Salvador beste bat baino gizon idorragoa. Leonek erraiten du ere bizia maite zuela. Hona hemen ekintza bat gizon horren bihotz biguna biztanez hartzen duena. Kantua, aur aurbatek bere amari da, otolaren mintzoan atxeman ditakena. Berxo honekin bururatzen da. Hotzak badago edo badago goxeak, gauaz dolamen egiten badu haizeak, nortan goxatzen ote ditu oinaseak, bere amarik ez duen doa kabeak. Kantu hori Katisima egileak, galdeginik egina zuen Txalbadorek, gertatu zen Katisimako haur baten ama hil Orduan, Txalbado retorri zen erakaslearengana, Galdetuz, azken bertsu hori ez ezta zezan. Honaik ez zion hon hartu, erranez apartazela bertsu hori eta txiki behar zela. Ederrazait, Salvadorren urratsa artista bat, bere aurra, hola, murristea, galdatzea, gauza ederra. Bat bateko bertsu hori az mintzatu gaitzin hona hemen. Josian Arce, erren testu bat, Bertsotzale baten gogoetak bertsolariei buruz. Una zer dion, Josianek, urte, urte guztiaz bertsolariak usurbil nere herrira etortzen ziren. Uztapide, Lasarte, Matin, Salvador eta Berdin berze batzu. Beti barnetik unkitzen ninduen bertsolariak oholtza gainean ikusteak. Bertsolariak oholtza gainean zuen presentziak. Horien mutu rezura ikustea maite nuen ahoa ideki eta zer nahi hasantsa zaketan denazen argizkoa barnea betetzen zizuna. ez gauza hondire esango zutelako idaien aldetik baina neshateko eragatik egoiteko eragatik aho hartadik ateratzen guziak bazuen mezu beresi bat entzuten zenuen erlizioki beraiek zabaltzen distira zabaltzen zuten distira horrengatik Hainitze erraten du hemen Joseanek, Auzna zera merezzi lukena, enne ustez. Zer enta, be ezagutzen ez duenak. Ez du komprenitzen, enne ustez hor, Joseanek erraten duena. Beste planeta bateko, eh, mintzaira da, da hori. Bat bateko bertsoaria. Bat dira, Xalbadorek moldatu bertsoetan bat batekoetan goi, goi, e, goi mailakoak, bat bateko mirakulua daitzendu hori amuritzak. badu hortaz, edo horiekin zede bat publikatua. Horieken zutean, perfekzio hitza dakorkigu gogora. Nola egin, hobigi. Gogorat, eldu da, mila behatzion teiruta noita batean, aldamioetako bertso saio hura, hori alduteko saio batzen. Ustabide eta Salvador biadizkide minak aldamio baten gainean lurretik ehun metrotan pareta baten tindatzen emanagen genituen. gaina hori zen. Aspiko taula kaskatzen hasten da. Baina batek jausi eginez bertzea behar bada salbatuko litzateke. Ona Salvadorrek nola bukatuz zituen bere hiru bersuak. Lehena: Ez ustabide ni orbanua otoietza itela eror Berdintzu antzet hileta gero, ilalitake Salvador. Bigarren bersua. Ez gaiten hemen bat ere geldi, biak lurrera goazin, gutarikan bat hor hiltza gero, berzea zertako bizi. Eta hirugarrena, hause da aments gastunetadik nubeitik heldu zaukuna, bi maitetarek bat galdu behar, bizia edo laguna. Hona beste gai bat, ni e, haurek emana, Salvadori, ba, bestiare maina, hau e, beste egun batez, zu kantatu duzu erranion amodioaren tristea, esperantzare gabeko amodioa. Baina, egun, nahi nuke kantatu ezazun txahartu eta amodioaren ederra. Hona nola... Severtsu aterasunkun, a mail guziak ez dira arras berdinak. Jenkoak ditu adinarekin araberako eginak. Sendibendu batzu ez ditazke gasteta mesen finak, baina gorputzak ustenduena gero hartzen du arimak. Biziki da errasait eta egia gainera. Zeren eta latenoia urte pasatia dituztenek badakite hori egia dela. Eh, Barkatu baino gai bertsua batzen, txilabako, eta bertsua saio batean, doni banelo izen. eta, gai bertsua batzen, e, e, bertsularia hundi batek zatatu du, erranez, errandu, bakarrik sortu, bakarrik hil eta bakarrik bizi. Azte horretan, ara, bon, hor, ez dut, bat ere juiatzen baliua bainan, denborak nola kambiatu dide. Hada, dide, nahinuen erro. Gizón iluna zela Xabier, Xalvador, egia da. Bestaba iaramuneak gastuak zituen. Taleonik utzi behar zen orduan isirik, dio. Bizkitartean, matxin balima zen ere ipar aldeontako irriaren giltza, Salvadorrek ere bazakien bere lekua ederkizaintzen irriaren alorrortan. Una biadibide. Koximari ondok gai haue mantzion behin, matkin. Ikusi duzu neskabatekin bazoala. Galdatu dauzu bere Andreari, deus, ik ez erraitea. Una Salvadorren bertso bat. Neskatzahura hantsartuko zen, baratzera zerbaiten zahid. Ez zela honen gana joana, gogoratu zerautu. Harek edertasuna ugari zuk zar sinalea lasai, la, zure Andrea egonditake pekatu horren gatik lasai. <gülüyor> Ari selarrek emantzion beste gaibat, e, begorin, konzilio demora horazen. Matxin latinaren alde, Salvador euskara elizetan, latinaren orde, xarzearen orde. Una, xabadoren bertuat, konzilio moda hau, etzen matkinentzat egina, igande batzu ikusten dugu, mesaren erdirat gina, ukunduaren pausalekuan emanik buru izkina, honetzat ordugan berdintxu dira, euskara eta latit. Berz, eh, erraiteko da, gai seriosetan, eh, barnak horretan, honazela benan, ere ikusten duzu mesala, horietan, Beste, eh, adibide bat, bila, behatzeunti edutena eta zazpiko xapelketa hartan. Gaiazute zen, ohea. Lo egiten den, ohea. Una zehatera zuen. Ohea bezain zein zer baliatzen ote da gude bizitzan, leku pausago robeago dik nehonez ditake izan. Handikampora ate, erdetzen gira, egin beharren peskizan, Goizian ere, astia izanez, gehiago egone nintzan. Hori, haraz berxo, errikoia, edo edo, donaga aziko, Baina, bigarren berxoet, nola buru, bukatzendu bigarrena, ohe ademintzoda, ez zerea, dea, zuaur izan zu, maitasunaren ohantze. Hora, bigarren. Hora ze, hegalukaldia, botatzen duen, eta iruarena, indizeko, Zultan sortuta, zultan hasiak, zultan behar dugu guk hil. Uztapidek ere, zultan jaiota, zultan hil, hori aterazuen baina ez, zultan hasiak. Eh? Orkua da, egia da, demoraren ere nao oianbazten dugu, eta anazten gira. Bat bateko berxolera balima zen Txalbador, utzi dauko ere, kantu liburu bat, girutan oie bat, kanturekin. Otolarren mintzoa. Jose María Aranaldek aurrexitu zuen liburu hori 1900ko omenaldiegunean, azaroaren 7an, 1936. Salvador sendutzen egunean. Nere ustez, zioen Aranaldek Euskal Herrian ez da persona bakar baten bersu libururik hau einekodik idatzi. Liburua ez da legiazko gai ezosatua, egun bere bizia dauku kondatzen, hor, txalbadorek, bere etxea, horko biztanleak, familiako grinak, atseginak, herriko berriak, euskal herria eta unen arrazoak, euskara irrati telebistek, zalbaldu albistezemait. Liburua uirakurriz, badakigun olako aksident, txalbadorren sendimenduak orduko gertakarien aurrean, baina nola egiten zituen kantuariek. Gaia abazuelarik behar zuen gai horri zoakon doinua atxema. Ez baita gau, gai triste bat, uzzo ziurianen doinuan kantatzen zioen. Ahai musikaria izan baditz zioen ardura. Baina ez balima zen musikaria pianoa den joiteko, segur hitzen soinua joduela zinez edertzi. Bara hemen, eman desa hon, Michel hemen baitugu, Michel handik gine eta, amerikatek gine eta, eman duen bersoatikus, edo sendi, berso honen, musika. Hainda distirant eta hain berogarria, ufarik bortitzenak ezin itzalia, zuk etxeari egin diozun argia. Hala. E, senditzeuzi ze musika den e, itzorietan. Beraz, ardietara joan eta bide anantzoala moldatzen zuen bersua, gogoz ikasten eta etxerate eta paperrean finkatzen. Bidondo, bide ondo bere dizkide eta auzoak kondatu izan dat nola. Neguko egun elurxu batez, etxeko arddi guziak janak eta joan zen mendiko bordara belarketa. Giberatekoan, karga gaizkiturik edo, Euskal izan lera eta bela argusiak behereko errekara joan zina. Gile bela. Eh, Bidondok horikondatu eta ausesion. Soaz jakitera zu luntza gogoa. Eskulat entan ez zuterranen trukes zela. Baina potreta ere bat bazuela bat. Mendiak leku izan du xalvatorrekin bizian... Ez da dudarik. Ona sesion, Michel Hernaga, Urepeleko ausapezak, beti denak, Salvadorren hilzearen hogoi urte mugakari. Dohaina bazinaukan, hitzen dohaina, poesiaren dohaina, baina zure dohaina bizida, aseda, inguruko mendi eta urerekak oian eta arkaitzak zenitu elarek Mendiak dituen kolore, kolore, miru negu, iguzki, xaminak, mendian sortutako argi jokoek, bete dituzte zure bigiak eta zure gogoak. Ez dundanik, mendiak egin ikako gizonazinen zu, euskal poeta, bertsolarif famatua, bazinakien, eta urepeldarrek badakite horaino, zonbat etaraino, poesia eta bertsolaritza, alaber kantua, zonbat ziren Josiak herri honetako biziari. Due la somme demoral, diskaribatean irakor erdaraz, oler karibat selarik minzo poesias, je veux sortir la poesie de son gueto e la rendre populaire. Etzen garaibatean urepelen olako gaitzik edo kezkarik. poesia plasantzigoen, berxoak ostatuetan entzun, citesken eta poetak arzainak eta langileak eta laborari xumeak ziren eta suks albador, Zuk ezagutu zinuen gino hori horretan egin zira. Olako euskara paregabe behar testu gurepeldar batek baizikke. <laughs> Salvadorren eskuara haren eskuara horren berezitasunak. Aditz sintetiko edo trinkoa asko erabiltzen du Xerbadorek. Enea aita zenari bersetan nola dagokit zertik kan bea. Edo eskaintzan, aurra badago behal horietan. Eta harrarago arroak, ar, ar, ar, ere nere amari kantuan. Ama, nola zure belaunetan, ninda dukasun denboran. Trikoa hola erabiltziak erren nahi du, Hizkuntza barnetiz behar dela ezagutu. Honek, eskaintzen dituen ahalbi deguziak gero gauzatzeko. Berzaldi, metaforak. Zalbadoaren bertzuetan hainitzak dira. Gehienak beda bizi herria bizizanez, mendiari eta sasoineri lotuak dira. Adibidez, Zalmoloni eskainetan zurekilan betizen, udaberri goiza, erresinioan arena, baitzen zure boza. Zenbait aldiz, metafora hau sartagoak dira. Etxea, zorionaren atea, matin irriaren giltza, Materiazko zume gauzeri, eman diote, txola, gizomatzuen hilai duri. Aizte egoa muliskan, arida mendigainean. Gipuzkoari behin argatik, poza zitzautan markistu, entzulek eskaininik borz minutu sisdu. Hori zen, 1929 zazpian, beraz, berzo xapelkaita famatu hartan, eh... Ziztukatu zuten ezbos minutaz, baina zazpi minutaz. Zeren eta epa imaiak pasara zuen. Norbait jendearen gokokoa etzena. Eta Salvador, eh, zuen oraino bildua, gero bildu duen fama. Una nola eh, jendea isilarraz zuen. Anaiarrebak ezpentsa gero, nire gozturan agonik, nahiago nukeen zue bezala albotik, masteretik, beha egonik. Ez baserate kontentu, errua zaukateznik hobena, eh? Eta hor jende guzti ari sen er, er, xaloka ordugatie astutukat, hortiko itxi xaloka. Eta gero isilduzelarik finitu zuen. Ez baserate kontentu, errua zaukateznik. Hiztuak hor ditu zue baina, maite seituztet orain dikara hori. Salvador. Uh, no, no. Pilota, bon, plaza isilidako idurieliza, beharien beg begiak pilotak da biltza. Poeta denak ikusten du, poeta ez denak ikusten ez duena. Horren adiez da azgarri, frances presidentaren hilzea. Ederren, hola, zer dian txalvadorek. Ederren da bere ehostea, bildutasun hondian zen jende ostea. Munduko kargu dune karturik partea, egun hartan eder zen, franxez, izaitea. Errespetu osoa denetan zen zendi, noiz ikusi hoteda herri bat hoin hondi. Frantses president hori, pompi du zen, mila beatzion teirutu eta hamala zen du zen, kargutan zelari Egun hartan edak zen frantsessi zaiteaabaenhautik ama eskoalleriri edo Nigarrabigian idatzi dituenaren eh, tik holako ohar baten zuteak erakusten du gizon horren be kolpearen zabala. Herri baten ahunditasuna zerk egiten duen salatzen digu hemen gure olerrkariak. Auntasun hori ez da finkatua aberastasunean edo indarrean. Baina bai, orsendiden den kilako errespetuan. Hemen, bestalde azpimarratu nahi nukenada ingurumenari, izadiari zein hurbiltzen Salvador. Xoredi batek dio salatu gau hartan zerbait gertatu zela, negu zitalak lehekua utzi ziola primaderari. Ez xolamintz arrasten du, eta misterioz harenbosa antzuten du. Ohartu da ere kukuak bere kantu ozenaz, Iratzarrazi duela ohana eta Udak baderramala ardia libro hoiaetan barna. Bai izadia barnetik bizi du Salbadorrek eta gai hortas ari denean artifizial ez du artizial kutzurik. Salvador Hill eta urte bateburuuan irutan eta almamazazzpian Michelekere eskontzaile buruak, eh, Eskainizion, uh, eskoltzaren miltzarrak, esarri zion horro eta arribat Txalbadorren uh, toman. Eta una zer zion bere itzaldian, Txalbador, urebeleko bertxolaria, bere gogoaren zabalaz eta bihotzaren barnatasunaz, bertxolarigotik olerkarien gai-gaineko mailarat igan da. Ez da Euskal Herri guzian izan poeta hondiagodik Ego aldea e... Zalbado berak dionaz Ego harremanak ainitz ekarri dio Berak horrek nere bizia ainitz bete du Ona zer dion, berxotan asieta urte pasan Jardunuen mendiko ikas molde basan Nede herrian eta osoetan, herria etzen gustu ondirik, nede bertsoetan. Aho txau, galduko zen, mendi basoetan, hartu ez baninu zu, zure besoetan. Hor bintzo da, gipuzkoa di. Zer daba ikas molde basa hori. Ez dea hortik heldu, bertsulariaren, txar Or i oni entzuneta iruri lukes Salvador eh, baserdik aterada eta hirian sartu da Gipuzkoari esker. Alko, alko civilizazio eh, Kutxuba. Or er, berak geonaz. Versaillesalde beregon hori. Ustezu zela arrasegia harren ber zureke gendeak etzuela gustua hondari garen berzuetan hango eh, herrietan Aldu den gure belean ta bestetan lekuko herri horietan egin ditugun saio aberats bezen alaiek hegol leiak xabalzori ekarediona da Publikona na saibat gueno amar diz geio badera hein honeko bertso lagunak bai, eta guk emaiten ez dakigun tas <güls> <güls> Benan esperantrik gabekoa moddioa Kantua Salbadorrek egina zuen hoita hamar urte oraino ez zituelari Eta hegoaldearekin oraino jareman guti zuelarik Alta berzu horietan da nere ustez jada Geroko Salvador dena. Alta berak ez badu senditu ere orduko bertsolari gaztek, zer estimulant zaukaten ikusten da. Arrozagarai, Jean Pierreier Menndibur, Alcat, laka? Batek nola ez dute kantatu harta zuten Una hemen alkatek eskaini maitaibide, zure ortasunean arzen dut azkuri batean amodio genkoa bezean, ezin erranik ez da zure mingainean. Beti, lak, e, alkat, eskualerria ahuspez dago Xalvador zure oinetan, zure izena sartua baita euskal bihotzetan. Eta honal, zer dion, orai, amets, azaiuz, betzunari gaurko txapeldunak, odolaren mitzoaz, arritzen nola den beti, zaharra bainan berria. Salvador da gure bertsu hitz guzien ama, gure lana, berria egitea da erraiten zuen Salvador. Matinek bertso bat gai bera eh, emaiten mazitzaion, lehen emain zuen berdin. Salvador sekula beste eh, best berri bat egin entzuen. Gostagabe ez. Berak hori idazten zuen erraiteko, bertsuolariak lan egime hartzuela, bere lana ongi betetzeko eta hobetzeko. Berak zion nere arrobia, biziki barnada baitan. Eta zaborra asko aldatu beharri zaiten dut, hartarat heldu aitzi. Altaikusten dugu, bat bateko mirakulu horietanik asko, atseman zitaikela, xalbadorren bertsuidazietan nolazori behin, amentsetan kantuazik. Le demi des mena gersmainion ba horiek erreskien ditu pa ba, sautan erran Josean arseri sabadoaren erranaldoi hori aipatzen me nion ona ser diear dechiz Nik uste dut bertso horiek erreski ezita eskela atera holakoek behartzen bait zure barneko sokodi sokoenetan eta barnekoenetan ibiltzera itzerrsera sarchsera zu barnean daukazun oztopo guz batzuk, traba batzuk, gainditzera, kentzera, eta horrek mina hundia egiten du. Zure baitaratze horrek eskatzen du hori. Hoinberte horren isilik pasatzen zituen txalbadorrek, eta mendian zebilala edo txeko eri kompronaz, kompreniarazia ziotela, utzi behar zutela isilik. Bere lana gero zen beraz, mirakulua hor, Preparatu zen, aitzinetik egina zen, uste dut, artista skorentzat hola gertatzen dela. Bai, uste dut, Leoniren arabera, sopelketak ere, aitzinetik, preparatzen zituela, alza gaiak, sakien zuen, zeirriz Baina, hori, preparatzen zuen, aitzinetik. Eta, bere, isiltasun hortan hausmarrean da izan, e, edo zain gaieriguruz. Baina, ah, bon, alede, gure poeta ez zela oso ki satisfoz, aterazaz omaitaldiz. Eskutan izan ditut, odolaren mintzoko esku iskriboak, eta ikusitut, nola, semaitalditan, jobet zentzuen lehen batean, zuen, idazi zuen bertu huda. liburuan, adibide andanabat eman ditut, hobetze hortaz. Hemen ezut adibide bat, baisikemenen, amenxetan, eta uh, kantu hortan, bi amerox, emaiten ditu barazze batean. Elgarrikin mitzor dira, lehenik emana zuen, beren bihotzen berri, emaiten, ari ziren, ahapetit. Biotzen berri. Hori, kendu kenduzuen, da imant zuen gero? Beren bihotzen besta goresten, ari ziren ahabetekeko ze, ze jauzian. Ara, Salvador, ene orna. Horrek misterio bat adierazten du, arrazoi eta adimendua, baino goragokoa, gokoa. Poesia den mundukoa. Eta una bururatzeko, engotek asiatziste, ene entzutiaz, Konparak eta bat ederkia zaltzen duena Salvadorren berezitasuna. Nere liburuan, Salvadorrek moldatu, lau kantu, konparatu ditut. Gai beretaz, ari diren, berze lau kantu zaharri di. Gaiak direlarik eskualerria, etxea, primadera eta ama. Salvadorren etxea eta ikusten duzu goizean. Komparatzen badira, eh, ikusten duzu... E, ikusten duzu goitzean, hemen etxea suria da, lau aiz ondoren erdian da, xaku txipi bat bada itzinien, salvadoren etxea ez da ikusten, hondiala txipia ez dakizu, dakiguna da bakarrik zorionaren atea dela. Eta harbasok joan ziren, hartan utzirik, harima, hori dakigu. Horai ikus, otxobiden ama, hau bez, konparazen dut, otxobiden ama, Ama, hola. Uh, Chabazoren nere amariu. Ama, no la belaunetan nindut hasun denboran, ninda dukasun denboran, usne sus zure bularrean burua pausa desadan. Nere biotsak xersendi duen, nahi bait erauzut erran zure espain sakratutarik ikasi nuen mintzaian. Bezze versua, adieraziz erautanean odolak bere mintzoa, ta liburian titua, uste dut heldu dela. Berriz gogoratu zitzerautan oama zure altzua, bai zure bularratik hartu esne onaren gozoa, orduz geroztik zik zurean aukan nire izzaite osoa. Otsoberan versuak zortziko txipianek dira, beden er erritmoa eta negurria harina da. Salerbador emertsuak zorzikoa handdian moldatuak dira. Hemen herritmoa geldiagoa da. Xadodorrek ez du zerbait koldatu nahi, baina zerbait bizi nahi du eta beharden denbora hartarzen horretarako. Otxobe hemens egiten du ohakoan dagoela eta haan txetikriz bero ondoan ikusten du. du.erbadorrek aldiz orai bizi nahi du. Horai du bere burua haen bularrean pausatzen. Horieginez, bere kondak eta oraikotzen du, eta irakurlea, gomitatzen du berarekin bat egitera. Ohargarri da, bertsularia, bere amari dela zuzenki, ama uz nezazu. Jokamolde edo manera hori, askotan ebiltzen du xabadorek. Mundu untakoa ez den sukar batek hartua iduridu seme horrek. Amaren espainak sakratuak dira, amak miresten du aingeruen gizan, Entzun odolaren mintzo hori. Xortzetik orai arte, iragan guzia, dena horda. Kontzienteki, ahantzia genuena berriz elduda argira. Amaren antzua, aren bularetik hartu, esne on aren gozoa. Egia, iduriz betiko deusestatu genituen horretzapenak, beti dira bizi, odolean hartuak. Zein poeta edo idazlek, Iparral lehuntan txegude garamantzate biziaren misterio hortan hoin barna. Bere ziagude Salvador arrigarria ere ba. Ba, hor eta dukatze finituko otu Bai, hemen beraz, aipatu dutana gehienik da Salvadorren doaina hitzaren erabilera hortan. Literaturn aditu edo bere zitek barnatuko ahaldte alder dioi. Labegeri zion erakasle eta jakintxuneek izanen dute nun lanegin eta zer ikertu. Nere lantxume hau asta ema baizik ez da dila izan, hamens hartzauz hemen denil labordek galdaturik eta milisker denis. Nire liburua idazerakoan galdatu nion hamentzi bere iditzia mentsan odolaren itsuas. Da. Nire liburuan 40 hamikagarren orrian aurkituko duzue iritzi hori. Begiak sauritseraino irakurtzen duen liburu hori hamentzek Ikusten du hor alderdi berri batetik. Nik segudik ikustia ez nuen alderdi batetik. Dio, ildoa ez doala arrasto zuzenean, moralaren ean, arrazoiaren ean. Bai, ikustpegi berria bururatzekoa, barnatzekoa, amentsen ikuspegi hori. Sabadoren gaurkotasuna istitutu taipatu, sedeari buruz edo iesilari buruz, baina ez daene falta, zerak donizk ezan eman orren orren triste bat baizik, eta e, demora frango ebatxedot, ikusten nusiemezala eta barkatu. Ara. Txal ta bere bersuek Zenbat begita atzapar Ta odolaren mintzoa ere ez irakurtzen azkar. Alde batetik arro naiz Baina senditzen naiz kaskar Neri ederra iduritzen zait, noizden gozo, noizden zakar. Tairakurraldi kurraldi berri bakoitzak, geru zaberri bat dakar. Tairakurraldi kurraldi berri bakoitzak, geru zaberri bat dakar. Ta Xalbadorri omen aldiak Egin zitzaizkion behin Oraindik ere omentzen dugu Ta ez atsegin Ea gutarik zer nahiko luken Nahiko nioke galdegin Gaztekura beharko dugu, berriz ere ilez dedin. Ongi ulertu eta barnatu, ta albada kontra egin. Ongi ulertu eta barnatu, talbada albada kontra egin. Bersu bat zaila dela itzultzen, Eldu zaitbelarritara, Beti ez dira konparagarri, Euskara eta erdara, Izkuntza horok baduelako, Bere barne begirada. Beraz itzulpen baten guaita egon, Salvador jaso nahi bada, Aitze zobeda egitea, itzuli bat euskarara, Aitze zobe da egitea, itzuli bat euskarara. Zuek bersozaleak sal Ta berso sal trebeak Ola estima se cosalbar erran eleak Eskerre onezkoak dira hemen Gaur gogoetak eneak Eskerrik beroen, beroenak Zuerxalbadorzaleak Errogoi urte berantago eren, du mirariak. Ta entzuleak ikusirik gaur zabalak ta ugariak. Badiran ibaino helduago entzule pentsalariak. Eta ni baino gazteagoak geienak bersularia <risa> Michelek ere nola gazter hitza usu uzten dieen Bukaera bat nike dut, zuek eskertuz gehien. Michelek berak erakusten du, Salvador zerzen zen ongien. Eta isilik egoiten denak, zenbat gauz berri dakien. <t> que siguin moltes les matinades, que entraràs en un poll que els teus ulls ignoraven i vagis a ciutats per prendre dels que saben. Zuleak eta ongetorri Euskal Irratietarak haueko 8 dira egunean ira gandiren momentu azkarrenen bildumatxo bat eskainiko dautzegu orain